Докато всички се дъх, няколко дена следим пожарите и последният от тях, който беше опасно близо до бългород граница. Вчера, късно след обед, буря по Со Пътя София-Варна и обърна погледа ни към водата, която пък липсваше при пожара в село Воден. Тази вода се изля върху Троян, Севлиево, Велико Търново, имаше паднали дървета, проблем наистина с спредвижването по тази отсечка от магистралата, несъществуващата магистрала София Варна всъщност. Преди а, фиксацията в политическите пожари и политическата жега в България, сега нека да обърнем внимание към другата, климатичната, която освен под формата на екстремна горещина, очевидно може да бъде и под формата на всякакви други екстремни явления. Само един цитат от вчерашната буря над Централен Балкан. Много, много вода в Троянско, земя и на Б буквално се слива там, тук цитирам а, Метео България и с това казвам добър ден на Борислав Сандов, бивш вице-премьер по климатична политика и министър на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков. Добро утро. Пожари и потенциално наводнения, планетата напомня за себе си. Вие предупредихте за това още преди началото на миналата гореща седмица. А, пожарът стана видим за всички температурните аномалии са факт. Какво може да направи един отделен човек или една отделна държава в това? И какво направи българската държава през вашите очи, през вашия поглед? Нека започна от отделния човек. Ние всички съвкупно създаваме едно общество, избираме нашите представители, всеки ден пътуваме до магазина или до друго място. С нашите решения ние всъщност определяме и това какъв да бъде света около нас. А, така че има лична отговорност на всеки един човек. А, но разбира се, тук, когато говорим за такива по-масштабни прояви, ние трябва да търсим и в по-голяма степен отговорността на политическите представители, на държавниците, на институциите. Каква оценка Бългания... давате на държавното управление в този момент? А, от 1 до 10. Някъде по средата, като все пак нали, сегашното управление включва не само министъра. За министъра по-скоро бих дал ниска оценка, но пожерникарите се правят добре. Проблемът е на друго място. Проблемът е, че ние не, толкова години не се учим от всичките тези бедствия за това, че е много по-важно да се действат превантивно. Аз се уморих да повтарям след всеки един пожар или наводнение, когато трябва да го в някое обществена на медиа или въобще да, да изразя своето мнение, че в момента в който климатолозите, метеоролозите съобщат за предстоящ, нали, за жълт код, особено за оранжев или червен код, то институциите трябва веднага да формират щаб а не когато вече пожарът се развие и се чудим какво да правим. Този щаб трябва веднага да задейства определени механизми, които при възникване на пожар, при възникване на воднение, ние да имаме вече готовност за реакция. Инфор... Населението вече да е информирано. Тази система бг за която се говорише и през последните дни. И за която продължава да се много... спори, защо не се е задействала, дали заради а... липсата на мобилно покритие, което пък мобилните оператори отричаха, но пък ние го чувахме, т.е. нямаше връзка да, с хората да. на място. А с конкретно сел за село воден съм убеден, че това, но бъдете сигурни, че с нощта в, в района Троян и там, където са блина не са получили също Бегелат, вероятно. Аз до сега не съм получавал освен тези тестовите. Вашите слушатели са от цяла България. Може би в коментари или по някакъв друг начин мога да кажа дали са получавали реално при заплаха. Но тази система явно не работи достатъчно добре и тя, в нея се наляха достатъчно много пари, за да бъде тя една функционална система. Някой трябва да упражни контрол върху този процес. Като казвате пари, имате ли предположение като човек, който е бил във властта? Пак ще кажа, бяхте вице-премьер по климатичните политики. Имате ли идея къде? Къде? Въпросът е къде изчезнаха парите за техника за справяне с пожари и бедствия? Превърнаха ли се в БМВ за полицията, например, както разсъждават хора, в социалните мрежи. На този въпрос трябва да отговори настоящото управление, защото тези разходи се случили тази година. Ние видяхме БМВ, много на Но не видяхме а, пожаров... но Не видяхме, да, но не и видяхме бацки... новите пожарни, а, които са техника. налични на, на Земя. Въпросът е, че това, което, ако си говорим конкретно за пожарите, това, което най-много ни е липсва. Защото въпреки с стара техника, все пак пожарникарите на терен се справят доста добре, заедно с горски служители, заедно с доброволци, които са обучени, които са от тези специализирани доброволчески отряди. Това, което ни липсва е гасене от въздуха. Въздушни пожарни. За въздушните пожарни трябва да споделя много лош опит. Още през 2021 година организирах кръгла маска като народен представител в Народното събрание. Извиках всички институции. Бях преди това на пожара в Рила. Видях какво има нужда. А ние гасим с два военни хеликоптера, които не имат това работа. Те са приспособени допълнително с кошове. Това е малко вода, която могат да носят. Въобще а, не, не е това начинът. Не е достатъчно тази техника. Тогава се осигуриха пари през оперативна програма Околна среда на Европейския съюз. Тези пари се пренасочиха. Защо? И тук а, и въпросът към последното решение от тази седмица, с което Народното събрание задължава правителството да закупи. Въздушни пожарни. Проблемът е, че не иска никой да ги стопанисва. Нито тогавашното звено, което е част от МВР, е пожарна безопасност и защита на населението, което събра на едно място пожарната, която си беше в МВР е с гражданска защита, или там след гражданска защита, въпросното Министерство на бедствията и варите. Ами да, някаква обща логика, че това са различни по естеството си, но сходни бедствия, бедствия. Да, но не е в МВР е мястото. Е място. Тук е първият политически въпрос. Структурно е ясно, че това звено там не работи добре. Това звено трябва да се изтегли от там и да се обособи като голяма агенция, която да се занимава с всички тези въпроси, свързани с адаптация към климатичните промени, с реакция при бествия и авария от природен характер, но и не само. И това е първият голям политически въпрос, защото ето сега ние ще намерим. то пари има. Пари има, а, имаше в оперативната програма, сега тези пари, които са насочени, има 600 милиона в момента в Европейския съюз по механизма Rescue EU, която всяка държава може да кандидатства за тях. И пари ще има и за бъдеще, защото се оформя такъв допълнителен фонд към а, адаптация към климатичните промени и въобще борба с бествията. И България може да вземе тези. Въпросът е кой да го стопаниса. Кой да, а, да приеме тези самолети, дронове, хеликоптери, които да гасят от въздуха, защото това е най-ефективният начин за гасене на пожари. Ясно, т.е. трябва да се преосмисли структурното място, от което ще се контролира, управлява реакцията на държавата по време на бедствия, казвате Вие, и то именно заради климатичните промени. Още един елемент – пресъхват язовири. Вчера следихме това, което се случва с язовири пясъчник, но също така жрепчево намалява водния резерв за поливане. Това засяга замеделието. Смятате ли, че това убеждава противниците на концепцията за климатичните промени и връзката им с човешката дейност да променят своята теза, която очевидно не работи по отношение на, на климата, защото като че ли един от последните варианти на техните аргументи е, че е, климата няма да се оправи. Все към зле ще става, но въпросът е ние да се адаптираме. А, чуват ли се аргументите на хората, които казват, да, има действително климатични промени? Те зависят от човешката дейност и дайте нещо да направим смислено, като това, което предложих. За част да от хората в България, колкото и е да са сериозни аргументите, когато всички учени говорят в една посока, както за климатичните промени, тук има абсолютен консенсус. Между другото, ще отворя една скоба. Тази седмица започва 61-та сесия на учените към Международния панел на ОНЕ за климата в България, в София. Аз като вице-премьер тогава успях да убеде колегите в Министерски съвет и Долгаме решение да домакинстваме срещата на върха за климата, но тъй като Русия блокира България в този един процес, а тя ще бъде в Азербайджан, но срещата на учените ще е в София. Тя започва на 27-и, тази седмица, и тъй, събира всички сериозни учени климатолози по света. Ако човек иска да гледа на науката, и да води своите решения и своето разбиране какво се случва от това, от фактите и от науката, лесно ще си даде отговор на този въпрос. Опасявам се, че на част от хората не желаят това. Те вярват повече на конспирации. Нека не забравяме, че има 8% ми се бяха от населението на света. Една голяма част и в България, може би дори и над 8%. Вярват в това, че земята е плоска. Може ли да си представите? Към тези хора трудно можем да ги убедим. Аз се надявам да убедим останалите. Останалите в това, че а, климатичните политики са ключови за а, начина ние да се адаптираме към средата и да успеем в следващите години да се опитаме да върнем поне малко, нали, да смекчим поне малко този един темп на нарастване на глобалната температура, който а, вече, това е пореден месец с най-висока температура, станаха над 12. А, абсолютни климатични Т.е. минава се бенежат. тази граница от а, градуси половина, половина който казахме, че е решаващ а, за необратимост на климатичните промени. Обаче, а, много накратко, а, господин Сандов, да погледнем към Европейския съюз, защото преди пет дни Урсула Фондерлайн беше преизбрана за втори пат годишен мандат а, като председател на Европейската комисия и с гласовете на зелените в Европейския парламент, напукна прогнозата, че за да привлече десните партии, тя ще приключи зелената сделка. Тя даваше такива сигнали, казваше, че трябва да се преосмисли, че няма да се спират изкопаемите горива, а, че няма да се спират колите с а, а, двигатели с вътрешно горене, такъв тип послания към а, другото лоби. А, в крайна сметка, вие какво мислите? Ще има ли спирачка на този европейски ангажимент към климатичните цели? Сега, голяма част от това говорене беше предизборно, защото Урсула Фондерлайн е от Европейската народна партия и там а, те с цел да запазат голяма част от господавателите си имаха такова говорене. А, тук реалността е по а, болящата, така да се каже. Не е въпрос на а, просто някаква идеология, въпрос на справяне с реалните предизвикателства. И това, което се случи в Европейския парламент, това мнозинство от четири политически групи, в които за първи път влизат и зелените, беше едно обединение на продемократичните, проевропейските и политическите групи за върховенство на закона. Беше а, въпрос на Поставяне на кордон върху крайностите, върху крайно-десния популизъм, който е опасен за Европа и върху крайно-левите, разбира се. И това нещо, разбира се, не беше лесно решение за зелените. За е вътрешни ги винаги са били в опозиция. Вие познавате тези процеси. познавам тези процеси. Беше труден процес, след много разговори, разбира се. А и след поемане на конкретни ангажименти от страна на Урсула в ондерлайн, които се чуха и в речта, и които и вие казахте? На практика, това беше опит за успокояване на ситуацията, опит за насочване на вниманието към подобряване на економическата ситуация, на премахване на зависимости в Европа и на създаване на по-добра среда. Продемократична коалиция зад избора на Урсула, това виждате и за това участват зелените, казвате, вие ги познавате добре на европейско ниво. А, последно, господин Сандов, какво виждате? в другия пожар. Правителствената криза. Върътността от нови избори днес ППДБ връщат мандата най-вероятно. Ще го получат и ще го върнат веднага, защото го поставиха по-дословие след декларация, която да бъде подкрепена от политическите партии в парламента антикорупционна. Правилен ли беше този ход съвсем накратко? Нямаше друг ход според мен. Затова ясно е, че отиваме към третия мандат, който шанса за неговата реализация е много малка и по-скоро вървим към към нови избори. Поредните което е добро избори... или лошо за България според вас? За България е важно да има правителство, което да работи за хората. Не съм убеден, че това се справя толкова добре. В този смисъл добре е да има редовно присъство, но това редовно присъство също трябва да, да стъпова върху важни основи и стабилно мнозинство, което да формира пътя. И особено след европейските избори и вече конфигурацията в Европейският парламент и предвид предстоящите президентски избори в Съедините Американски щати, но най-вече заради конфликтите около нас, заради климатичната криза, ние имаме нужда от стабилно присъство, което да създаде възможност за връщане на инвестиции в България нови инвестиции, за успокояване на а, чисто на политическия терен и за а, планиране на, на, на път, по който България да се развива в, в идеите за проевропейска политика, в идеите за продемократично, както и на европейско ниво. В случай надявам се, че подобен тип а, нещо ще се случи, но това най-вече зависи отново. Връщам се в началото на разговора за хората, защото те избират. Борислав Сандов, екоактивист, биш вице-премьер по климатичните политики и министр на околната среда в един от кабинетите на Кирил Петков. Благодаря ви, че бяхте с нас.